Tizennegyedik fejezet. Gyász. 6 harminc leginkább azért utált a temetőbe járni, mert el kellett haladnia amellett a hely mellett, ahol Kelvin meghalt. Egyszer hallotta, hogy valaki azt mondja, fontos emlékezni a kudarcokra, de sosem értette, miért lenne fontos. A kudarcokat az ember vagy az ebb amúgy sem szokta elfelejteni. A temetőhöz közeledve nyitva tartotta a szemét, hát ha megjelenik a gondnok. Mivel nem jelent meg, 6-30 átbújt a hátsó kapu alatt, átszaladt a sírok közt, lopott az egyikről egy csoport friss nárciszt, és néha igazdája sírjára fektette. Kelvin Evans, 1927-1955, zseniális vegyész, evezős, barát, társ. Napjaid megvannak vannak számlálva. A sírkőre azt kellett volna vésni, hogy napjaid meg vannak számlálva, használt hát őket, hogy lelked ablakait kinyisd a nap felé. A Márkusz Aurelius idézet azonban nem fért ki, mert a sírkő kicsi volt, a kőfaragó pedig túl nagy betűket vésett az elején, így nem maradt helye befejezni. 6.30 a szavakat bámulta. Tudta, hogy ezek szavak, mert Elizabeth is szavakat tanított neki. Nem vezényt szavakat, csak szavakat. A tudomány mai állása szerint hány szót képes megtanulni egy kutya? kérdezte egy este Kelvintől Elizabeth. Talán ötvenet? Kelvin fel sem nézett a könyvéből. Ötvenet? Annál biztosan többet? ráncolta a homlokát Elizabeth. Akkor százat? Kelvin még mindig a könyvébe temetkezett. Csak százat? hitetlenkedett Elizabeth. Az nem lehet. Százat már most is tud. Kelvin végre felnézett. Tessék? Azon gondolkodom, hogy egy kutyát meg lehet -e tanítani az emberi nyelvre. Úgy értem egy nyelv megértésére mindenestül. Például az angolra. Lehetetlen. Miért? Nos, Kevin végig gondolta, mit akar mondani, mert érezte, hogy Elizabeth nem fogadná el a tényeket. Ez elég gyakran előfordult. Azért, mert az agymérete behatárolja a két faj közötti kommunikációt. Becsukta a könyvet. Honnan veszed, hogy a kutya már száz szót tud? Száz hármat, pillantott a jegyzet füzetébe Elizabeth. Felírom. És te tanítottad neki a szavakat. Receptív tanulásmódszert annál, ami a tárgyak beazonosítását jelenti. A kutya, ahogy a gyerekek is, sokkal könnyebben tanulja meg azokat a szavakat, amelyekhez a számára érdekes tárgy kapcsolódik. És mi érdekli őt? Az étel. Elizabeth felállt és összeszedett néhány könyvet. De biztosan sok egyéb dolog is. Kelvin hitetlenkedve nézett rá. Így kezdődött a szótanulás. Elizabeth és hat-harminc a földön ülve gyerekkönyveket nézegettek nagy képekkel. Nap, mutatott egy képre Elizabeth. Gyerek, olvasta és megmutatta a kutyának Juliskát, aki épp a mézes kalács házikó cukorka ablaktábláját majszolta. 6.30 meg sem lepődött, hogy a gyerek ablaktáblát eszik. A parkban látta, hogy a gyerekek mindent megesznek. Még azt is, amit az orrokban találnak. Egyszer csak előcsoszogott a gondnok, sörétes puskával a vállán. Milyen furcsa, hogy valaki puskát visz oda, ahol mindenki halott, gondolta 6.30. Meglapult, hát ha eltakarodik a férfi, aztán elnyúlt a gazdája sírján. Szia, Kelvin! Így kommunikált az eltávozott emberekkel. Talán tényleg hallották, talán nem. Ugyanezzel a módszerrel szólította meg az Elizabeth Méhében növekvő apró lényt. Szia, apróság! gondolta, és Elizabeth hasához nyomta a fülét. 6.30 vagyok, a kutya? Mindig bemutatkozott, amikor megszólította. A saját leckéiből tudta, hogy az ismétlés fontos. Nem szabad túlzásba vinni, mert akkor unalmas lesz, és annak az az eredménye, hogy a diák elfelejti, amit tanult. Elizabeth szerint az oktatási rendszer legnagyobb hibája az unalom volt. Szia, apróság! Hat harminc vagyok. Gondoltam múlt héten, és válaszra várt. Az apróság néha kinyújtotta a kezecskéjét, és ez nagyon tetszett a kutyának. Volt olyan is, hogy éneket hallott. De tegnap elárult egy titkot. Valamit mondanom kell az apukádról. És az apróság sírva fakadt. 6.30 most a fűbe furta az orrát. Kelvin, gondolta. Beszélnünk kell Elizabethről. Kelvin halála után három hónappal 6.30 hajnali óra konyhában találta Elizabetet Háloinkben, esőcsizmában. Minden lámpa égett. Elizabeth egy kalapácsot szorongatott. 6.30 legnagyobb meglepetésére a gazdája meglódította a kalapácsot, és összezúzta a konyhaszekrényt. Megállt, szemügyre vette a pusztítást, aztán még nagyobb lendülettel vágott oda a kalapáccsal, és két órán át tört, zúzott. 6.30 az asztal alól figyelte, ahogy gazdája elbánik a konyhával, a hatalmas csapásokat a szögek és a zsanérok ellen intézett precíziós támadásokkal váltogatva. A régi padló tele lett törmelékkel és szilánkokkal, a levert vakolat váratlan hóesésként szállingózott. Amikor végzett, Elizabeth kihorta a romokat a kertbe. Még mindig sötét volt. Itt lesznek a polcok. Fordult a kutyához, és a lyukacsos falra mutatott. állítjuk a centrifugát. Mérőszalagot vett elő, kiparancsolta a kutyát az asztal alól. A mérőszalag egyik végét a szájába adta, és a konyha másik végébe küldte. Oda vitt harminc. Még messzebb? Kicsit még odébb? Úgy. Most várj, és fogd. Elizabeth felírt valamit a jegyzetfüzetébe. Reggel nyolcra készen volt a terv, tízra a bevásárlólista, lista, tizenegykor pedig kocsiba ültek és elindultak a barkácsboltba. Az emberek alábecsülik, hogy mire képes egy terhes nő, az pedig végkép alábecsülik, hogy mire képes egy gyászoló terhes nő. A barkácsboltban az eladó gyanakodva figyelte. Felújítást tervez a férje? kérdezte, amikor észrevette a kis pocakot. A baba érkezése miatt? Laboratóriumot építek. Már gyerek, gyerekszobát? Nem. A férfi furcsa pillantást vetett Elizabeth tervrajzára. Valami gond van? kérdezte erre a nő. Az anyagokat még aznap kiszállították, és Elizabeth a könyvtári barkácsmagazin példányaival felfegyverkezve munkához látott. Zsindejszeg, mondta. 6.30 nem tudta, hogy az mi, de megtalálta, mert figyelte, merre néz a gazdája, és elővette az egyik apró dobozból. Háromcolos csavar, szólt Elizabeth egy perccel később, és a kutya ismét előkeresett valamit. Ez nem az, ez szeg. Keres tovább. Két héttel azután, hogy elizabeth kirúgták, megjelent nála dr. Bori Vejc. Azt mondta, hogy csak köszönni ugrott be, megnézni, hogy van Elizabeth, de valójában azért jött, mert nem tudta értelmezni egy teszt eredményeit. Csak egy másodpercre tartom fel, ígérte, de két óra lett belőle. Másnap ugyanezt történt csak egy másik kollégával. Harmadnak megjelent egy harmadik is. Elizabetnek támadt egy ötlete. Aki tanácsot kér, fizetni fog. Készpénzben. Ha valaki felmerészeli vetni, hogy nem kíván fizetni, hiszen csak az a célja, hogy Elizabeth napra kész maradjon a munkahelyi fejleményekről, annak kétszer annyi lesz a tarifa. Aki megjegyzést tesz kávénre, annak háromszor annyi. Aki pedig csak egy szóval is említi a terhességet, hogy kivirult a kis csoda, annak négyszer. Ebből szette össze a megélhetését. Mások munkáját végezte név nélkül. Pont úgy, mint a Hastingsben. csak ezúttal nem kellett adóznia. Galapálást hallottam, ahogy jöttem erre felé, mondta az egyik vegész. Laboratóriumot építek. Ezt nem mondhatja komolyan. Mindig mindent komolyan mondok. De hát gyermeket vár, anya lesz, ingatta a fejét a volt kolléga. Anya leszek, és tudós vagyok. Elizabeth lesöpört némi fűrészport a blúza újjáról. Maga is apa nem, apa és tudós. Igen, de nekem doktori fokozatom van, bizonygatta a felsőbbrendűségét a férfi. Aztán odatolta Elizabeth orra alá a tesztet, amiből hetek óta semmit nem tudott kihozni. Elizabeth zavartan nézetre. rá. Magának két problémája van, mutatott a papírra. A hőmérséklet túl magas, csökkentse 15 fokkal. Értem. És a másik probléma? Zott oldalra billentette a fejét, és szemügyre vette a volt kolléga ostoba ábrázatát. Arra nincs megoldás. Négy hónapba telt, mire a konyhát laboratóriummá alakították, és amikor végeztek, Elizabeth és 630 örömmel szemlélték az eredményt. A falakon polcok futottak körbe. Rajtuk laboratóriumi eszközök és anyagok széles választék a sorakozott. Vegyszerek, tartályok, főzőpoharak, lombikok, pipetták, szifonok, üres befőttes üvegek, reszelők, lakmuspapír. Cseppentők, üvegpálcák, egy locsolócső a kertből és rengeteg sosem használt kémcső, amit Elizabeth egy vérvételi labor szemetesében talált. Az erőeszközös fiókban sav és ütésálló kesztyűk meg védőszemüvegek rejtőztek. Elizabeth fémalátéteket szerelt a gázégőkre az alkohol denaturálásához, vásárolt egy használt centrifugát, tyúkhálóból rácstálcát készített, a kedvenc parfümje maradékát kijöntötte, hogy spiritusz égőt csináljon, amihez az egyik rúzsos dobozát és Kelvin régi termoszának a dugóját is felhasználta. A kémcsőtartókat fémruhafogasokból alakította ki, és egy fűszertartót átképzett folyadéktartóvá. Megszabadult a barátságos laminált konyhapulttól és a régi kerámia mosogatótálcától is. Helyettük fából modellezett pultokat, a modelleket elvitte egy fém nyárba, ahol rozsdamentes acélból elkészítették azok pontos másolatát. Ezeken a csillogó rozdamentes acélpultokon egy mikroszkóp és két használt bunzenégő állt, az egyik még Cambridgeből származott, Kávin kapta az egyetemtől a diák évei emlékére, a másiktól pedig egy helyi középiskola kémia laborja vált meg, mert a diákokat kevésbé érdekelte a kémia, és a felszerelés használaton kívül porosodott. A dupla tálca felett két táblán írt felirat virított. Kizárólag hulladék részére állt az egyiken, a másikon pedig H2O forrás. És volt egy laboratóriumi elszívó berendezés is. Ezt te fogod üzemeltetni, mondta Elizabeth 30 nak Ha tele van a kezem, neked kell meghúzni a láncot, és meg kell tanulnod megnyomni ezt a nagy gombot. Kell, magyarázta a síron fekve 630 a néhai gazdájának. Elizabeth sosem alszik. Ha nem a laborban sürgölődik, akkor mások munkáját végzi, vagy nekem olvas, vagy az evezőgépen kínozza magát. És ha egyik sem, akkor a semmibe bámulva üldögél. Ez biztosan nem tesz jót az apróságnak. harminc emlékezett rá, hogy Kelvin is gyakran bámulta a semmibe. Így szoktam gondolkodni, magyarázta a férfi a kutyának. Sokan panaszkodtak a semmibe bámulás miatt, Kifogásolták, hogyha benyitnak a laborjába, Calvin a nap bármelyik órájának bármelyik percében csak ül a kiváló eszközök között, ordít a zene, és nem csinál semmit. Ráadásul még fizetést is kap érte, és rengeteg díjat is nyert. Elizabeth máshogy bámul a semmibe, jegyezte meg 6.30. Halott a tekintete. Letargiás. Nem tudom, mit tegyek. És még mindig szavakat tanít nekem. Ez azért volt rémes, mert 6.30 nem tudta, miféle jövőben fogja ezeket a szavakat használni, és hogyan fog reményt önteni a gazdájába. Még ha az angol nyelv minden szavát is ismerné, akkor sem tudná, mit mondjon. Mert hát mit lehet mondani annak, aki mindent elveszített. Reményre van szüksége, Kelvin, gondolta a kutya, és egészen rálapult a sírra. Hát ha az segít. Hirtelen kattanást hallott. Felnézett. A gondnok pontosan rácélzott a puskájával. Nyavajás kutya, idejös összerondítod a gyepet, mintha nyavajás kertetben lennél? Hat-harminc megdermett. Átvillant az agyán a jövő. Elizabeth le lesz sokkolva, az apróság szintén. Vér, könnyek, szívfájdalom. Bár megint az ő hibájából. Felpattant, ugrott és feldöntötte a gondnokot, miközben a lövedék elfütyült a füle mellett, majd becsapódott Kávén sírkövébe. A gondnok felkiáltott, a puskáért nyúlt, de a kutya vicsorogva megakadályozta, hogy elérje. Az emberek ostobák. Fel sem fogják hol a helyük az állatok között. Hat-harminc az öregember torkára pillantott. Egy harapás lenne, és vége. A gondnok rettegbe mered rá. Ahogy elesett, alaposan megütötte magát, és most egy kis vérszivárgott a fülem A kutya emlékezett kelvénre és a hatalmas vértócsára. Egy kis szivárgásból lett az is. Kicsit habozott, aztán odafeküdt a gondnok mellé és elszorította a sebet. Addig ugatott, amíg valaki végre meghallotta, és néhány ember odajött. Az első, aki ott termet ugyanaz az újságíró volt, aki Kelvin temetésén is ott sündörgött. Még mindig temetésekről tudósított, mert a főszerkesztő szerint nem igen értett semmi fontosabb témához. Nicsak! Azonnal felismerte 6.30-at, a mégsem vak vezető kutyát, aki a mégsem vak szép özvegyet, azaz barátnőt támogatta ugyanennél a sírnál. Ahogy mások is odaértek és mentőt hívtak, az újságíró fotózni kezdett, a fejében pedig már össze is állt a történet. Aztán a kocsijához vitte a véres szőrű kutyát és elszállította a nyakörve bilétáján feltüntetett címre. Ne aggódjon! Nem sérült meg, nyugtatta Elizabetet, aki felsipoltott a látványtól, amikor ajtót nyitott. Nem a saját vére, de igazi hős a kutyája, hölgyem. Legalábbis az én történetem szerint az lesz. Másnap, a még mindig döbbent Elizabeth, kinyitotta az újságot, és a 11. oldalon ott volt 6.30. Pontosan ugyanott ült, ahol két hónappal korábban, kelvin sírján. Gazdáját elszóló kutya mentette meg a gondnok életét, olvasta a címet. Visszavonták a kutyatilalmat a temetőben. A cík szerint az emberek régóta panaszkodtak már a gondnokra meg a puskájára, sokan feljelentették, amiért mókusokra és madarakra lövöldöz a gyászbeszédek alatt. Az újság azt írta, hogy új gondnokot fognak felvenni helyette, és természetesen helyreállítják a megrongált sírkövet. Elizabeth alaposabban szemügyre vette a fényképen a kutyát és a sírkövet, amelyről a lövedék becsapódása miatt eltűnt a felirat egy része. Szent ég, sóhajtott fel, amikor elolvasta a maradékot. Kelvin E. 1927-1900 Zseniális társ, napjaid megva. Elizabeth elsápadt. Zseniális társ, olvasta újra. Elpirult és arra gondolt, hogy ez legalább tényleg mennyire igaz. Aztán csak nézte, nézte a fényképet.